Buenas tardes, queridos ouvintes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos no vais aquí en Radio San Boi, no 89.4. Tentamos levar adiante este programa durante dúas horas en galego, pero con un traballo especial hoxe, porque non está o noso compañeiro Armando, que atópase regularciño, está cuidándose un pouquinho para poder recuperarse... Eh, o que queremos é eh, que todos vosotros Pasedes un, un momento agradable Estas dúas horas agradables En galego, pero tamén con un bocadiño De catalán, posto que Queremos darlle moita difusión A un traballo extraordinario Que está, que, que coordina un grande amigo Noso, Ricardo Ross O Rubri Folcum de Samboy Vamos a poñer un bocadiño de música Para recibilo sem la música e li daremos la, la benvinguda galega. Ricardo, sí, moitas moitas gracias, Bueno, galego un en catalán, o, o que importa é comunicarse, sí, non? Si, si queres, podes falar galego. Moi ben, moi ben. Bueno, ti podes contestarme tamén en catalán, que a xente entende. somos tem, Temos seguidores inteligentes, sí. eh, saben moi ben o que sempre. estamos a fazer. <risas> moi ben, moitísimas gracias por vir. Eh, felicitacións, Ricard. Estás traballando nun tra, nunha uh, sección extraordinaria que a música de raíz e... e Já leva des 14 anos, non? 14 aldós do festival Rubrifolcun en San Boi, Rubrifolcun que se celebrará o día 27 e 28, aquí en San Boi, eh, pero eh, que ten eh, varios espazos. E un de marzo, eh, e eh, un de marzo, pero ten varios espacios, non? Non sí. solamente no, en Calniños, sino tamén pro, no propio concello, na sí, na praza do concello, tamén en Contanos, na, na, Contanos no, Corso, no barrio de Marianao, facemos sí. unha actividade que chamamos la Fol de Xida. Eh, Quere dicir folk nos patios É uh -huh. eh, unha actividade moi bonita Porque as familias abren o seu patio Para coller a un grupo de, de música uh -huh. E eh, aparte o público é itinerante Ajá. Reunimos a xente na, na plaza do Casal de Marianao Eh, ali dividimos en grupos de 30, a 40 personas uh -huh. eh, Empezamos uh, Pois pues, pues, o público itinerante uh -huh. Primeiro vais a ver a un grupo En unha casa, despois outro sea, Que non será somente música Sino tamén que haberá participación A xente sí, poderá sí, sí, bailar, sí, sí, poderá sí, sí. disfrutar también, también. tamén sí, sí, E eh. eh, eh, contónos Qual siempre tendes eh, convidados especiais convidados de Galicia también, que en esta ocasión acabamos de escuchar la música de, de Boj sí. pero también convidados de aquí de, de, de música de raíz catalana propiamente sí. dita ¿no? Eu teño Trébol, por sí, ejemplo es en... un, grande... sí, sí, un gran grup. exponente ¿no? sí, sí, además de, de aquí de Baix y Bregat uh -huh. tenemos a la Laia Gluck, Nagraya uh -huh. aparte pues, uh, uh, está Bernat que es de, de Hospitalet también uh -huh. Uh -huh. E temos Martí, que vem de, de Sant Martí, de Barcelona. E uh -huh. despois está Leoní, que, que vem de Perpinyan. Carai! Sí, sí, sí. Unha diversidade cultural sí. enorme, non? Que, que, que non somente tenga gaita galega, senón o, o sac de geméis, non? Sí, sí. bueno, ellos tocan a, a gralla A gralla Instrumento típico catalán. Claro. E tamén flaviol e tamborí. E uh -huh. despois batería e teclados. Despois, tens un, un apartado do, do festival que é Eh, cerca tasques de glosa. Sí. Eh. Estos pois a, pues, pues, a, a o canto improvisado. No está como está llama, taber, ca, Cantos de taberna, chamámolle, sí. por exemplo, que que bueno, que ten e inclúe a lalás, pandereiteiras eh, son improvisados, eh? Eso es, que os os xóvenes de agora mm. pensan que, que bueno, que esa forma de, de, de comunicación ou de música improvisada que que, que agora, non? Que no, no, pero vende ven de muitísimo sí, sí, de, sí, de, sí, de, sí, de non moi antiga, é moi antigo. Sí, é o, o grande festival en Calniño, non? Sí. O escenario principal é o Teatro de Calniño. Nesta uh -huh. vez en butacas para poder bailar e disfrutar da, da música máis enérxica. Eh, temos a Bog a noite do sábado 1 de, de marzo, o un, de marzo, o un de, marzo, no? de marzo, non? Eh que Smoke que venen da Escocia. De Escocia. Sí, nada sí, menos. Sí, es Smoke. sí, sí, impresionante. Proxecto Smog. que tamén... Fai catro anos que estamos a procurar que veñan a actuar. actuar no festival, sí, e, sí. este año por datas han podido, é un placer. prazer. Prazer, non unha celebración especial que tenemos aquí en sanboy que non é corriente, que últimamente parecía que, que, que estaba, eh, non sei, sé, en impas, pero... Parece que resurde un poco Y además resurde por el tuyo trabajo y por el tuyo equipo, ¿no? Que sí, tienes un equipazo. So, Ricardo Ross sí, sí, tiene también un, un, som, una som, publicación fantástica, sí, ¿no? Sí, sí. Som, Somos un equipo muy grande de voluntarios y voluntarias. Sobre todo voluntarias. Yo también estoy intentando cada cop uh, deixar-los més pes de la feina a elles uh -huh. i perquè també la meva idea és d'aquí bueno, quan fem 15 edicions jo m'agradaria estar fora de l'Obrifolcom ah, bueno, sí, que et substitueixi, que substitueixin no? que... i que segueixin una mica el llegat, jo sempre les ajudaré, sí, sí. però la meva intenció també és perquè de cara doncs, a aquel festival canvi i que sigui evolucione. Doncs, doncs jo també estar-ne estar a prop però no formar-ne part de dins Molt bé, molt bé. Bueno, Benvingut, moltes gràcies i, sí. bueno, doncs, pues, moltes felicitacions. Escolta'm una cosa més que, que volia dir-te. S'ha de dir, i, i han de saber, les nostres escoltants i els eh, eh, nostres eh, seguidores, que tu també has publicat un, un disc últimament extraordinari, tamén. Sí. Moltes gràcies. Sí, sí, es diu El Foc, el vaig, el Foc. Pu el vaig publicar al setembre del 2024, I ara, doncs, aquest, uh, aquesta, aquest estiu Aquesta primavera i estiu L'estarem girant per, per aquí Catalunya, de moment Que té molt a veure amb la música d'arrel, però que té molt a veure, tamé, amb música catalana pròpiament, encara que, que aportis instruments eh, diferents, sí. que no tenen que, que ver no sí, sí. només catalans, no, sino no, tamé... No, hi ha instruments de, de tot de, de tot. A, la, a la península, et diría, i, mm -hmm. i, i jo estic, a, el projecte està vinculat al sac de jamex, a, a, a, de fet, l'instrument que toco principal i que lidera una mica la formació és el sac de jamex, mm -hmm. que és la gaita catalana, Clar. I, I després tenim doncs també flaviool a morir també tenim trompeta tenim eh, pandereta gallega a vegades esa, sí. tenim pandero quadrat Bodran, sí. tenim violí també guitarra espanyola és a dir tenim una gran varietat de sons a part tot això acompanyat de música electrónica, amb sintetitzadors i caixes de ritmes a Arrel completament que, sí. que, que, no te que és a dir no no sóc no exclusivamente un un só l'instrument o un instrument determinado, no, no. no? I a més, sabes, més, lletres i i i men, mensajes, no? sí. Diguem que diferents perquè hi ha una, una cançó que jo m'he assortat molt, aquella de la cárcel de de la pesodillaide, sí, no, la cárcel de Lleida. Sí, sí, és una cançó tradicional i, i com que també doncs hem tingut a molta gent a la presó gent que no volíem que estigués a la presó i, i, i, doncs, per exemple, aquesta setmana sortia, doncs, el Pablo Hassel que el van posar a la presó només per rapejar contra la monarquia, i, doncs, aquestes injustícies l'hem volgut denunciar una mica amb aquesta cança tradicional que ja denunciava unes injustícies passades Mensaje, sí, que, sí, que és sí. molt important perquè tota la gent sàpiga que la música serveix no, no, no només per divertir-se, sinó també per rebre una informació Clar, important i... la música i... és política, Bueno, també. Tot, tot és política, i, i en el fons doncs, també, ara que hi ha l'auge aquest, aquest dels feixistes nous de l'extrema dreta escarosa ja doncs se'ls ha, se ha de combatre de tota l'estona, perquè si no els combats acaba passant com el que està passant a Itàlia, no? que guany que governa una feixista de dretes uh, el que pot passar a Alemanya no? aquest cap de setmana, que hi ha votacions, i bueno el que està passant una mica aquí uh, a, a la península ibèrica, no? Am, am la, amb l'auge de Vox, o aquí a Catalunya amb, Amb alianza catalana, que s'estan pujant a les, a les barbes perquè l'esquerra no ha fet la feina que havia de fer tamé I, I que es deixa fer. C'est eh? sí, a sí, dir, sí. tamén, quan apareix un, un, un, una cosa d'aquestes, s'ha pues, de denunciar i s'ha de dir I que combatre, això, sí, està, això sí. està malament, sí, sí. Eh, hem d'anar en contra... Hem, això no, sí, no... bàsicament perquè també estan, estan intentant en, enfrontar la pròpia població, quan nosaltres, doncs, la gent que ve aquí és perquè marxa de casa seva, perquè no té altre remei que marxar per venir-se a guanyar la vida. I que, a, i, a més a més, els i necessitem, falta, sí, sí. Que el necessitem. I, a més, ens enriqueixen. Falta. I dir, que aquí a Catalunya hem sigut sempre una terra acollida, tant de la gent d'Andalusia, Extremadura, com gent del Marroc, de Galícia, sí, de sí, tot sí. arreu, de tot el món, i som una terra plural i ho seguirem sent perquè no hi ha, no hi ha més remei i perquè ens agrada ser-ho. Bueno, Escolta'm una miqueta més de, de música. perfecta Doncs pues vinga, allà. Allà. Continuem, continuem sí, parlant sei, sei, sei. una miqueta més del de Rubri Folkum. Per cert, tu vas dir que era un equip el que estava treballant sí, en això i que vols donar les pautes perquè... Donar el relleu, donar el relleu. Donar, pues donar les pautes que algú agafi la, sí. la, la, el, testic, el, el testigo perquè... Sí, sí. perquè tu, bueno, però de totes maneres eh, l'equip eh, està conscienciat de que és necessari continuar la, la tasca, Sí, sí, no? sí. Hasta clar, és, és nosaltres estem molt contents de la feina que hem anat fent els darrers anys per perquè quan vam començar era molt estrany veure grups de folk tocant aquí a Sant Boi. Mm -hmm. Ja havíem començat una mica abans a l'Ateneu Sant Boià quan havíem estat en la ocupació eh, doncs des de 2004 o xi, i havíem muntat cinc festivals de folk. O sigui que am aquest, eh, amb els 14 que que li ja aportem, 19. Serien 19 els havíem montat pràcticament bastante gent de la que encara hi som ara, mm -hmm. i, i una mica eh, ens agrada molt que, aquesta, que hi hagi aquesta continuïtat i que, doncs, ara... Uh, hi hagi grups de folk a, a moltes altres programacions on, on abans no, no apareixien, no? no? no sí. A l'hora també doncs, estem molt contents que la gent d'aquí Sant Boi i del Baix i Bregat pugui gaudir de, de músics vinguts de de, de, de, de fora, de, de fora uh -huh. i a l'hora també ser si un altaveu per, per músics d'aquí que ho estan fent molt bé, com Trèbol o com... Ai, això, això creio que, que, que, que, que, sí. que em diguessis tres, tres, cinc cèntics, com diu sí. sí. en català, de Trèbol de que Trèbol és, és nou, vull dir... Sí, sí, és un grup de, de fa un any i mig que es van fundar, això, això, van guanyar de... el Premi Son ara mateix són finalistes del, dels Premis Ender Rock de, uh -huh. de la secció de Folk i són, són un grup molt jove que té les idees molt clares també que transmet molt missatge uh -huh. uh, i que, i que doncs, estem molt orgullosos que vinguin el dijous a, a inaugurar el Rubri Folkum a part del dijous del Rubri Folkum fem un passacarrers que farem amb la gent d'aquí de, de, de l'Escola de Música uh -huh. que fa el Blai Folk que és una gent que fa Ball Folk i estarem l'Escamot del Baix també que és la formació de Mitjacopla que estem tocant sacs de i flaviols i tamborins i després hi haurà la, el pregó d'inici que aquest any el fa la, la Federació d'Entitats de Cultura Popular els Garrofers que els hem convidat quan cada any ara inaugurarem el festival amb algú que nosaltres considerem significatiu per, per la música tradicional per, per la cultura popular i per, per Sant Vull No, no, no, una altra vegada no, Parabéns, Parabéns, no. Parabéns, Ricard Bueno, tornem una altra vegada a parlar del, del teu disc Perquè resulta que estava proposat Per, per rebre un premi Sí, sí, Com, sí va anar? Es... Com va anar? Va ser a votació popular, als premis en de rock derroc sí, sí. sí vam estar entre els 10 ja, Està molt bé, bé ja Vull dir, Jo estic supercontent als uh, 10 millors discos de folk de l'any I res, no? ara també doncs, uh, Que la gent l'escolti, i es diu al Foc El poder escoltar Spotify o totes les plataformes i, I també doncs que comencin a venir concerts Perquè en moitas ganar e ben fomem unha presentación con el niño, a sí, xo sí. uh, va ser el, el novembro. Has de fer o posible para ir allí a... a... A, a Tradicionarios ah, tra tamén? Sí, okay. a, aquest any no pot ser perquè ja estava molt tancada la programació però segurament estarem a la a programació del Tradicionarios a, ah, a, a, a la Festa Major de Gràcia per, per què, i estem intentant que... tancar també Festa Major de Sants bueno, hi, ha, hi ha moltes dates que encara no estan tancades i que, i que ens agradaria molt I anar a Galècia et fa sí, també, no? No? Sí, ens agradaria molt ens intentarem tornar a presentar el, el projecto Runas del, del, del Festival d'Ordióira de si ens agafan i tenim la sort de, de poder anar-hi a tocar. I, i unha altra cosa que, que de fer, hauries de fer, a, a part que vagis per la teva conta a aquests festivals, al de Moanya, per exemple, sí. o un altre més, però parlar també de l'administració. Vull dir... Eh, Hi ha un departament a Galicia, que, que el departament de política lingüística, sí. o el departament de, algun departament especial, que sàpiguen que vosaltres teniu aquí... Saps passa? que aquí tenim un problema gran? És que hi ha molts grups que, de catalans que volen sortir fora. I, I trobo que a vegades ajuden molt els grups de pop i de, i de rock, o de només sí, música urbana, però, però ajuden molt poc a la música tradicional. I jo penso que és, és, és un el, dels millors moments que tenim de música tradicional al país, on hi ha els millors eh, joves intèrprets Interprets. i no tan joves, sí, sí, sí. I, i no s'està potenciant això, no estem sortint a l'exterior com, com ens hauria d'ajudar l'Institut sí, Ramon, Ramon Llull, per exemple, que es dedica a això, gasta molts diners en grups que no els faria falta perquè ja tenen popularitat i en canvi en grups que doncs, estem picant pedra per, per recuperar les tradicions i per posar-les al dia doncs els, els, els costa molt deixant els diners I, i són grans músicos vull dir que, que, que, que si jo, que fossin emisionats sí. és una altra cosa però sí, són sí, grans sí, músicos Sí, i... sí, sí. Jo en conec a molts i, i, bé, doncs... És una, és una llàstima. Jo, no sé, no sé com ho hem de fer per canviar les coses, però almenys dir-les perquè canvin. <laughs> hem de treballar. Hem de sí, treballar sí, sí. Sí. I sempre amb optimisme. Clar que sí. Bueno, doncs pues, convidar a tota la gent que, que ens està escoltant i que també per internet ens està mirant que, que sàpiguen que el Rubrifolcum comença el dia 27 i que té amplitud de exposicions i de música, sí, sí, fins al dia 1 de març. Sí, i, i re, no sé si per tancar, m'agradaria també parlar del, del grup aquest projecte Smoke, ah, sí, que el, el, el, el, el, conseqs... són coses que tancaran el, el, el festival, festival, i estem molt contents de, de que ells siguin, i em sembla que hem triat alguna cançó, una peça del seu nou disc, que es diu The Outset, que serà el primer lloc a la península ibèrica on, on el presenten aquí a Sant Boi. O sigui, tenim el luxe aquest de de, de o sigui, tenir-los sí, aquí presentant som, som disc. Som primícies, som sí, primícies. Així sí. o sigui que afanyeu-vos perquè les entrades estan, estan volant. Mm. Uh, tenim moltes activitats ja que estem a punt de penjar el, el cartell de noia hi entrades, com això que t'explicava del foldeixida, dels patis. Ah, I val. sí que hem de reforçar una mica el concert de trèbol i el dinar que tenim el dissabte, que així que també... O sigui, que acompanya sí, sí. també de hi un dinar, gastronomia. Hi ha un dinar amb productes d'aquí del, del Parc Agrari, amb una cooperativa agro agroecològica que es diu La Paca, uh -huh. que ens faran, ens faran una os amb verdures d'aquí sí, escarxofa, escarxofa, bròquil, mínim, de tot sí, escarxofa n'hi haurà segur I, i mentre estem dinant hi haurà un grup que es diu canxet elèctric que estarà amenitzant i fent-nos cantar i llavors cançoners, ells portaran els instruments i ens faran cantar Fantástico, fantástico, ¿no? Fantástico, o sea, sigui, música también acompañada de gastronomía e degustación con producto en... local, Producte local y de kilómetro 0 con con mol 0, mol 0. De zero, com, tant, com, com, ser, zero, zero. bueno, que nosotras son u mm, vam di moltes vegades, son son nosotras eh dígame que A, a, acompanyem a les persones de tal manera que som com si fóssim un imán o, o, o grans eh, talima, talismans per a les persones que entrevistem por la mm -hmm. tant, mm -hmm. ja saps que, sempre... que has tingut molt, molt yeah. d'èxit No, jo sempre, doncs, eh, molt content de sempre venir aquí a Galeos Nouaix. Vale. També us havia fet de tècnic. Claro no? que, sí, que, que, que sí. Ara tenim el has Fernando aquí darrere. Has participat. Uh, i, I sempre sempre molt agraït de que ens ajudava a difondre la feina nostra, tant musical com el Ruri Folkum, i, i, i des d'aquí agrair-vos la tasca i que seguiu així A forç. tu, a tu, per venir, per, per compartir amb nosaltres aquests minutets, pocs, però no, suficients. Està, està molt bé, està molt Suficients, no? Bueno, tenim compromisos per poder... Eh, convidats sí. de... de Galicia e o que fem. Anem a fer, pues, puxar la, sí, la música que... Sí, escolta que Smog. Project Smog. Vale, Pois pues, al no ser tècnic que Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta charada. Al programa de cinema de Ràdio Samboy psicologia, estètica redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinión, concursos. De dissabte, un magasín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernanda Barró i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. radio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Més de 40 anos amb tu. Galegos no baix. Xamos a música e recibimos a Aurora. Aurora é unha que ilustradora que nos vai a falar do entroido de Berín e dos cigarróns que é a mesma e ilustra as caretas que, que ela dibuixa. Moi boa tarde, Aurora. Hola, boa tarde. Sí. Moi boas, benvida, moitísimas grazas por atendernos. Eh, felicitación, moitas felicitacións e parabéns por ese traballo que estás facendo, pois pues, dando a co co as túas creacións m, m, artísticas, pois pues, relacionadas co, co, co entroido de Berín. Bueno, moitas grazas a vos, primeiro por chamarme, por fixarvos no meu traballo e por querer saber do entroido de Berín. Iso bueno. sempre de agradecer. Eh, bueno, de entrada oh, graciñas por atendernos e por darnos a conhecer un bocadiño máis dese entroido famosísimo en Galicia pero que tamén fora de Galicia hai que lle dar vento como os mariñeiros é eh, eh, eh, lóxicamente que os galegos do Mediterráneo teñen que saber en que consiste como se fai ese, esa festa que non é, é somente dun día, non ten días de abondo, comeza o 27 ou 23 ou 22, cando, dinos algo da programación No, mira, a Tinaches non día de chamarme Porque comeza hoxe pues Hoxe comezamos xa co xoves de compadres Vale eh, Despois sigue o domingo Que o domingo de Corredoiro E despois, o Vemres, da semana que ven, xa empeza seguido. Vemres, sábado, domingo grande, entroido, lunes e martes. Mm. E mércoles de cinza, que xa é recollida, e aquí non se move ni unha polla, porque estamos todos agotados. <risos> eh... <Bueno. risos> e non facemos absolutamente nada. E despois, o domingo seguinte, indai a comida de piñata para a xente que participa no desfile, mm. para os grupos de entroideiros, e mm -hmm. así. Bueno. Eh, é verdad que o entroido cada vez foi sumando días. Mm -hmm. O principio... Eh, solo se celebraban Quizá os días gordos Que eran sábado, domingo, lunes e martes Pero bueno, después Empezou se recuperando os sabes de comadres que aquí é, bueno, eh muy grande, uno está muy grande uh -huh. o de compadres uh -huh. que también ahora está teniendo muito boom, porque tú esto seguro que sabes que cada vez que una que algo empieza a crecer muito, uh -huh. a xente busca tamén alternativas, e sobre todo a xente que é da zona, ¿no? Uh -huh. Dices, bueno, esto ya está muy petado, vamos a buscar algo. Entonces cada día sumamos más días. Sí, sí, Entonces, sí, sí. A parar, a bueno, Pero moi ben. O, o, caso, o caso é que eh, ese traballo que estades a facer moitos, ¿no? Porque tamén tendes unha asociación, a asociación de de de Berín, ou asociación de de xente que, que participa no Entroido de Berín, que non somente se eh, amosar mm, eses, esas eses caritas, eses cigarrónses, senón tamén vai acompañado de, como acabas de dicir, de que o mesmo o xe mesmo tamén hai degustación gastronómica aquí a ver, degustación gastronómica todo entroido aquí que fanse menús do entroido <risa> e que repartese un día cachucha e que fanse moitísimas cousas relacionadas co comida e ca mm. bebida uh -huh. e, aparte, eu creo que somos un pueblo que recibimos moi ben a xente afora, uh -huh. intentamos que a xente este cómoda, que, que participe, sobre todo é, uh por -huh. bueno. eso que decías, tú hai varias asociacións, que hai a asociación do cigarrón é que son nativa y justo de un pueblo al lado, que está a cinco kilómetros, pues tenemos un grupo de bombos. Mm, bueno, intentamos hacer, sí, eh, grupos de asocia de asociaciones porque a forma de de organizarnos ben e de sobrevivir uh -huh. bueno, Falamos dos cigarróns e eh, quizás moita xente non coñece en que consiste ese, esa figura tan, tan carismática e emblemática de Berín que, que ten unha un, un, un vestimenta especial e además unha careta tamén especial sí. Fal, di, dinos, Dilles así en poucas palabriñas sí. o, en que consiste ese, ese personaje o, o cigarrón é a figura principal dentro de Berín O cigarrón pois leva na vestimenta, leva un pantalón que leva cheio de pompós, digo así, falo mm. así en términos que todo mundo poida máis ou menos entender, non? Sí, sí. Non vou utilizar as palabras así máis técnicas e tal. Leva seis chocas, chocas mm. ou chocos, depende, para o gusto, hai dúas formas de chamar, eh, sempre leva zapato negro, es por leva unha chaquetilla, moi estilo así con pasamanería, mm. leva unha pañueleta moi personalizada, cada unha pañoleta con unhos broches tamén, aí cada cigarrón pois Eh, te, marca aí tamén o seu sentimento e despois a parte quizá máis visto sea a careta Ajá. que é na parte onde os ilustradores máis participamos porque eh, a careta leva unha parte de arriba eh, como unha eh, a mitra una que é como unha, é unha chapa uh -huh. que, vai, que vai pintada uh -huh. que ten eh, unha figura un coloca Que, que, que digo que ten unha figura que ba, Cada un coloca que que cada un coloca a figura que máis te gusta pois, eh, Casi sempre son animais Inda eh. que ao principio as antigas Tiñan moito motivo de vegetal Eu por exemplo este ano Si que pintei unha de, de flores Da zona e tal sí. Pero a maioría coloca un animal Que está uh -huh. pintado a man Eh, as caretas van talladas a mau pintase toda a man eleva por detrás un, unha piel sí. eh, pode ser sintética ou natural a barba é de de, de pel de lebre ou de cuello sí. leva unha crinque de piel de cabalo okay. bueno, figura moi bonita se si si os agentes a buscar en internet xa van ver sí. que é sí. moi chanda sí. Ademais, eh, sí. este, hombre, este cigarrón leva unha un bariña na no man unha un, un, un, un especie un, de látigo non? Sí, unha zamarra, unha zamarra eh, un sí. látigo, sí, un látigo, mm -hmm. que o que se fai con ele é un golpear o salta, se golpea o chau para que se abran paso, mm -hmm. para que a xente se xe dé conta, bueno, aparte que cúrxocos, pois pues, a notas que corren, que venen aí, mm -hmm. é, é imposible no xo talo, pero dáxe no suelo, saltaxe, dáxe no suelo, de lo saltar é moi bonito, eh, para que a xente aparte, sabes, aquí mm -hmm. nime se manque... Claro, claro, claro... Bueno, eh, eh, esto debería ter unos patrocinadores, alguén que, que, que axude un, un bocadiño porque eh, o, o, o traxe e a careta mmm, debe costar sí, supón, un carto. ¿no? Sí, supón un desembolso grande. Sí. É verdad que aquí fais unha labor moi boa, de hai taller de... De costura, sí. para unos meses antes do entroido, para que a gente que quere aprender a facer o traxe vaya, uh -huh. ou que o quere facer pa eles, sí. entonces o custo rebaixas un pouco, pero claro, todo o que é a pasamanería é cara ou, bueno, a lana, bueno, todo sí. e despois hai outro taller tamén na careta entonces aí aforras un pouco, eso so fixo que haya tanto cigarrón agora uh -huh. porque antiguamente os traxes de cigarrón estaban contados, nos povos eran alquilados, sabes? Sí, sí. Non era algo tan asequible, en cambio, ahora sí Pero, bueno, o custo dun traxe de cigarrón é alto, eh? Claro. Unha careta pode rondar os 500 euros, e o traxe Pff, entero 3.000 euros, unha cosa así, eh? Claro, claro, que, que ademais non é, non é somente esa camisa senón que tamén leva unha especie de chaleque que, que tamén sí, ten o seu valor Si, sí, sí, sí. sí, hai o chaleco que tú decías esa chaquetilla é donde vai, con, eh, to, vai toda a pasamanía a ver, para que, pa, pa que se paga unha idea como, como os toreros sabes, esa pasamanía, sí, sí, sí, sí. ese tipo de tal esa chaquetilla vai moi traballada e eh, eh, todo é de costoso uh -huh. despois os pantalos son... Levan Con... moitísimo pompón feito a mão. Con flecos, sí, sí. Eh, os flecos, mm, as medias, bueno, todo todo sumado, suma... Os chocos son caros, tocas sí, sí, sí, son sí. caras. Tamén. O sea, son caras, costan cuarto, non é? Claro, claro. que no, no as cousas sean <risas> caras, é que costan cuartas. Claro, claro. Eh, En conjunto, Sí, sí, sí. Bueno sí, dale, pues, claro. Aurora, o que, que quería eche preguntar, quería eche, sí, bueno, que a xente se dé conta, hai un, un desfile que non ten que ver co, o sea, non ten nada que ver precisamente co, co eses desfiles pomposos que se fan eh, non no sei, nada, tipo no. Brasil ou tipo, non sei no, no. de outro tipo, que, que todos os cigarros parece que van en fila a, a facendo, acórdome as veces que, que, que, que, que puiden asistir cando vivín aí en, en Viana do Bolo que despues me chegaba aí, en algúnas ocasións pois eh facían tres filas eh, os cigarrosus detrás dos outros que, con música e con acompañamentos, bueno, fantástico, que, que, que, que bueno, non sei, pero que máis de centos, centos de persoas, non? Cada máis tamén os nenos a participan. Sí, ahora ahora hay muitísimo neno, muitísimo neno, muitísimo cigarrón. Sí. Eh ya ahora quizá o, o, o domingo que ven, que é Correidoiro, é onde salen todos os cigarros. O domingo dentro, Entroido que é o desfile grande tamén. Sí. Pero en Corredoiro eh, son muitísimos. Eh como solo salen eles o que tú dices, hai charanga, hai música, sí. pero non hai as comparsas disfrazados e tal, solo van eles. Sí, sí, sí. Eh é alucinante deles, porque hai Moitísimos sí, sí. Eh, Muy bonitos, cada careta Cada, cada traxe Todo, bueno, moi elaborado É eh, moi bonito de ver Eso é un corredor e despós, o que te decía O Domingo de Entroido, que é o desfile grande Tamén moitísimo cigarrón Que xa van cas comparsas sí. Entonces, eh, As comparsas hai de todo aquí A xente que fai Entroido de na rúa e tú poste calquera cousa que teñas por casa, sale, eh, a pasalo ben, e eh, punto, non hai que non hai que gastarse moito pa entroido, eh? sí, para facer entroido, Para nada. Si, sí, é o caso, o caso é divertirse, pasalo ben e eh, eh, eh, disfrutar precisamente con todas esas expresións que populares eh, tradicionais que, que teñen muitísimo que ver, como dixe Chicitico, a natureza, tamén cos animais, eh, tamén co, co propio axiuntanza das das persoas, non que en ese momento cando se celebra o entroido desaparecen eh, sen reiras entre, entre persoas tamén, non? Sí, sí, sí, sí. Por suposto, aquí sempre se comparte sí. co, co veciño, co do lado, falas ca xente e cando, sí. quizás, máis que no Nadal que xente dicemos, en fin de nada, tamo non saldo de nada aquí no entroido sí, sí, aquí no. o entroido é o que marca o inicio do ano, e a xente, pois, pues, tomaste un licor café con un, chaslas con outro se sí. pues, queres un refresco ou a xente son... É moi acolledora sí. E despois o, os restaurantes Os, os restauradores E os, os demais eh, establecimentos Tamén ofrecen menús eh, eh, Grandes eh, Como díen aquí sopas como díen os cazalas Grandes xantares Para que podían disfrutar eh, Ir reponiendo forzas tamén Por certo, sí. os doces moi parecidos aos que fan en Portugal tamén Tamén, e, bueno, date conta que nos estamos pegados a Portugal. Claro, claro. Ao fin do cabo, as fronteras non nos marca unha raya no mapa. Sí. Eh, estamos ao lado, somos eh, irmãos, somos veciños, os doces son moi parecidos. E aquí o, o a comida do domingo, grande de entroido, é cocido. Sí, claro. E aquí, que se come un bo cocido, e despois, eh, para reponer forzas, todos os restaurantes, mm. todas as tascas pequenas e tal, hai algo rico que podas degustar no momento e, sí. Sí. e viandas ricas. Mago que esta fin de semana anuncian que pode haber un poquinho de, de, de chuvia pero que a pesar de todo ao aproveitase o, o, o clareo para poder disfrutar dese de, de, de grande festival que por certo a, o, os vídeos que, que se poden atopar na, nas redes son fantásticos teñen, teñen unha riqueza extraordinaria e enorme, non? Sí, sí, sí, sí. A gente, bueno, a, tamén o de que todo mundo ahora levamos un móvil encima, <risa> hay que, to, que todo se grave, todo se fotografíe entón hai cousas eh, moi chulas, eh, colgadas nas redes eh, bueno, tamén fai que todo o mundo que non pode vir en algún momento pois pues tamén disfruto un pouquinho das festas de outros lugares en, nun, nun momento determinado tamén se xuntan os piliqueiros, non? parece que veñen tamén algúns a, a, a, a, a estar con vosotros non? non, non, non, non a rivalidade entre cigarrós e piliqueiros e antes, <risas> é grande un piliqueiro xeixaves un cigarrón e o cigarrón un piliqueiro no, no, eu digo <risas> a ver que es... despois que tal, pero no non, en ningún momento vale, eh, vale. o Lazo e o todos os grandes da claro, que se fai na zona de laza, igual control de cinto, traso uh -huh. figura pantalla, uh -huh. e pantalla e non se mezclan. Uh -huh. que va. Ora noquita, quita que os deverín eh a un polión a a, eso, a laza, Jos de e as comadres o tal. Si, sí, en de de un de momento determinado eh. Si, sí, si sí, en un momento determinado de festa, a mellor asúntanse un tipo de de, de, de, de, de expresión popular e outro, non? decir que, Pero sin, sin esa rivalidade sí que existe posto que, que cada un celebra o, o, seu, o, sí, sí, entroido, o seu entroido nas... cada un, para, para cada un o seu vai ser sempre o mellor entroido e tal eh, só, nunca, no. nunca o cigarrón se viste enlaza en ningún peliqueiro en verín claro, claro, claro, claro Lógico, no, no, no. Y además, a exposición de, en, na cidade é completamente diferente da exposición de cada povo que, de, que, que tamén ten o seu, en, o seu encanto ¿no? pero que en realidad hai diversidade e é lógico que, que, que un día a, a chegarse a Berín e outro día a chegarse a Laza para poder disfrutar dos dos cursos por eh, que hai un real múnculo máxico que se chama entroido que xinzo, sobre enlaza que cualquera dos tres entroidos ou entre dos moi grandes moi bonitos eh, dignos de visitar eh. uh -huh. Bueno, o, o que se hai que destacar tamén é eh, que dentro da administración un pouquinho algo aportan posto que o, o, o cartel de anuncio parece ser que, que o financia ou polo menos promociona en, o, o concello, non? É que hai, hai xa uns anos que non existe comisión de festas, entonces a comisión de festas é o Concello. Uh -huh. E que ele va facendo desde 2020, más ou menos, pois que ele encarga, si algún ilustrador eh, suelen ser da zona, antes uh -huh. facía ese concurso, ah. estes decidiron, pois, eh, pois Con, encargalo. Contratalo. Así, claro, contratalo, claro, sí. Claro, claro. Sí, para, eh, para ter una, quizás, quizás unha representación moito máis... Eh, eh, Profesional, non? Para, sí, para, sí, para, quizás sí. Claro, claro, claro. E eh, uh -huh. eh, nada, ese, ese aparte, o Concello Equifa hai toda a organización dentro de do Edo, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Bueno, que, te, tamén facedes un pregón, me parece, ou eh, polo menos aparece. O, sí, uh -huh. sí, o pregón é o Domingo de Corredoiro. Uh -huh. Antes en comadres, ahora en Corredoiro. Uh -huh. eh, generalmente, depois dai o alguna persoa da, do Pueblo, uh -huh. sabes, do que pues que o que, muy, que son muy entroideiros o... Pues este ano corresponden os fillos de, de Toné, que era unha persona que era moi entrodeira e falleceu fai fa, fa pouco. Uh -huh. entonces este ano van ser os, os tres fillos os pregoeiros. Xole eh, es, se falar de cousas na zona, sí. bueno, ten ese toque sentimental que sempre está moi ben. Un recoñecimento tamén ao propio povo. Sí. Claro que... sí, bueno. Un recoñecimento a toda esa. A xente que, leva, que levaba facendo entroido, claro. eh, que están á memoria de todos, porque sí. son 80 anos, é que está na memoria de todos, é que foi os que nos enseñaron moito do Entroido. Fantástico, sí. Bueno, outra cousa máis que faze do Entroido é eso que, que, que tamén se fai no, no, no, nos diversos povos, que o xuizo e a queima do Maragato tamén, e non? É que faise, oxe, oxe queima ese o, o meco do, do xoves de compadres. Eh, eh, antes, antiguamente, aquí solo salían homens o xoves de compadres, en comadres, salían mulleres, o, o, ahora, digo, che hai máis mulleres disfrazadas de homens, e homens disfrazadas de mulleres cada xoves, que, porque, a gana, esta tanta, mm. espós, temos medo sempre, que vaya a chover, entón dices, bueno, oxe, que parece que está tal, eu tamén salvo, no? sí, sí, sí, eh, pero sí que vai todo o mundo caracterizado, e tal, o sea, a queima, a queima uh -huh. na plata, bueno, hai unha pequena procesión, uh -huh. sí, Sí. Eu invito vos a que veniandes a vivirlo en directo. Claro. Que, o... Por moito que vos conteu... Sí. Non, non é unha representación al, al estilo, non? Que, senón que é algo que hai que participar porque para para disfrutar del hai que vivirlo, non? Estar aí directamente, claro. Yo... Si, sí, é como todas as festas. Que, por moito que... Hai que vir e involucrarte que xente, falar que a xente, é, é, meterte no meollo. Eso é no. Sí, sí, sí. Bueno, tamén acostumbran, porque teño entendido que, que está de declarado como ben de interés cultural ese, esa celebración, eh, tamén sí. acostumbran a facer eh, pois pues eso, comparsas que, que imitan algo do que se fixo durante o ano pasado, non Algo que facendo remedo e eh, algo de ironía ou Sí, a maioría dos a maioria dos disfraces que hai, tanto aquí como en cualquera dos tres entroidos, pois pues son cousas que pasaron durante ano e que das que fas mofaboa ¿no? como digo eh, eh, eh, sí. o que tú decías, cousas que pasen ou que pasan na villa ou nos pueblos do lado e tal, pois pues a xente por pues, disfraces que faz risa Eh, bueno, claro, sí. esas, esas comparsas imitan un boqui, un bocadiño o fan algo de, de, de, de retranca con respecto a certas cousas que se, que pasaron durante sí. o ano anterior, non? Sí, que, sí, te... o loxodano. Claro. No. No, bueno, bueno, eh, eh, bueno fermosas expresións de inas comparsas que tamén non teñen nada que ver con, con, con esas, eh, non sé, desfiles carnavalescos, non, que acabo que, que que dicen... No, non ten nada que ver, bueno. aquí por exemplo, ahora sí que é verdad cois de comadres é donde quizá se mm, esplayen máis as, as mulleres en facer eses disfraces máis máis bonitos e máis de ver, sabes? É como máis ese día. Ese día, sí que ao mellor hai ese puntillo máis digamos de, de disfraz más elaborado. Uh -huh. Pero bueno, bueno, los disfraces elaborados son todos, eh? claro. o moito que, que, que pensemos, bueno, aquí me he visto un disfraz de de belliña e me poño aquel trapo, ya aquel, sí. bueno, aquel trapo, perdón, aquella falda que tiña en un armario tal, pero todo o mundo se curra moito todo, eh? sí, sí. De, no. pero non é esa pluma e ese plumero como de Brasil e esas cosas Sí, no. sí, eso eso a eso me quería referir, de que de é outra cousa, O, o entroido en Galicia é eh, algo diferente, non ten nada que ver con os pa, copas a calles que que, que, so suelen, que suelen poñernos na televisión. Algún, algún no, desfase, que va, así. no, é que o entroido vívese. Sí. Vives oh. en cada ricón, e eh, eh, vívese cos veciños, cos amigos, cos xente da fora, eh, e máis que, poñen, que disfrazarte. O sí. entroido compartir, eh, estar na calle, bailar, risas, sí. eh, yo... e é ese momento de, de, de soltar todas as miserias do ano. Sí unha, unha cousa que tamén eh, que moñen en valor e é importantísimo é que os propios colexos tamén eh, participan moitos rapaces do, na, na escola eh, eh, traballan para poder amosar a súa, a súa careta e o seu, o seu disfraz non? O, nos, nas escolas E eh, sí, aquí, aquí o que se fai tamén é un desfile que está coñendo tanto augen como outro que é o desfile dos xoves de comadres pola mañá que son todos os colegios Todos os colegios de Berin e da Contorna. En dos tren, bueno, levan as profesoras un traballo magníficos colexios, aí, Porque van todos lo menos disfrazados, igual cada vez máis le van intentan pues corrapaces tamén incluyan música, bueno, a parte das charangas que pode poñer a organización e tal mui mui traballados, moi colorido, moi bonito, ¿eh? Claro. Sí, sí. claro, claro. Eh, por, por eso, por eso destacaba que que quero en valor ese traballo que están a realizar nas escolas, que quero decir que é unha continuidade ou manter ese, esa tradición extraordinaria que o entroido mm, pop, propiamente popular, que recollen ao mellor dos seus ancestros, dos dos, dos maiores, seguro que sí, moitas cousas aporta. Fa... O sea me permite eu vou decir que incluso se debería debería facer un pouquiño máis. A parte de da parte esa os disfraces que llevan moito o traballo e tal. O mellor debería haber ainda un plus máis de de de, de contactar rapaces como el androido antes, non? É, é, como se os rapaces saben moito, sí. pero inda así contarte un poquíño máis e facer esa labor, aínda falta aí ese poquíño máis, sabes? Para que non se perdan todas as tradicións. Sí, que antes trataba de... ser moita fariña e agora quedou relegado a un solo día, sí. que é unha pena. Entón, si sí, é que a verdade que aínda queda esa pequena labor por facer, de non perder todas as tradixas si, si, sí. eh, re sí, sí, recuperar asuntos tradicionais que sí. a mellor alguns deles están esquecidos ¿no? por, por exemplo, ir a visitar a fulanito que durante o ano, pois estivo facendo tal cousa tal outra e cantar unha, unha unha esquela calquera ¿no? ah, si, sí, con certeza si sí. sí. eh, sí, sí, sí, sí. o que pasa que, bueno, eso é es máis fácil pues, a mellor en pueblos máis pequenos que tamén se está recuperando moito na contorna de Berín, sí, sí. eh, pois pues, días antes do entrollo pois pues, fanse preentroidos sí. que van a centecas chocas con bombos e con tal e en alvarido sí, facemos sí. un sí, sí. eh bueno, fanse en moitos cuerdos, arredor agora. Claro, claro. Cuerdos pequenos. Bueno, pois, o que te pido uh, querida Aurora é que mm, si podes, nos mandes alguna ilustración ou algunha fotografía de, de, de algún momento que ti queres conveniente, que nos compartiremos nas nosas redes e no noso blog, para poder disfrutar, o, do, do, que nosos e seguidores disfruten dela. E agradecerche muitísimo estes minutos que nos dedicaches para poder comprender e eh, saber un pouquinho máis de ese grande entroido que onde se amosa unha A tradición ancestral que son os cigarróns e eh, os seus acompañantes Bueno, moitísimas gracias a vos eh, na, la, están todos super invitados e todos os oyentes, de todo o mundo a vir a Ikea, por lo menos a, a algún ano, vinde sí, sí. de verdad que van desplasar moi ben e vai vos gustar moito moitas gracias, de verdad Graciñas a ti, Aurora despedimos con vos. música, veña Hasta logo Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde Astils, tu estilo es el protagonista Presentado y dirigido por José Luis Díaz Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant De dinyuns a divendres a la una del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi Més de 40 anys amb tu.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 Iniciamos a música porque queríamos dar ya a conocer que teníamos previsto intentar hablar con Rochi Novoa, que... Unha, unha, unha profesora ali, en na zona de Xenqueria dan vía, eh, quedamos con ela concertamos con ela para poder falar dunha recuperación extraordinaria que é a dos farrumecos de Sobradelo unha mm, eh, representación entroideira moi importante, unha tradición eh, ancestral que eles recuperaron eh, pero que parece ser que como ela é profesora, pois seguro que está mm, moi ocupada agora neste caso, eh, pero o o que sí que podemos facer é que darlles coñecemento deste traballo tan importante que é a recuperación de representacións populares ancestrais tan importantes que se celebran no nos entorno galego, concretamente alí en Sobradelo, unha aldeíña de Xunqueira da Anvia. Intentaremos -lo ao longo do noso programa E, e mentras o que facemos e, poñerlle é poñerlles música Que hoxe, pois, ainda que se xa pouquinho O que si é certo é que a música que temos é fantástica E a música que se vai a escoitar precisamente no 14 Festival de Rubrifolcún aquí en Samboy Vamos a lá, con música Parece que xa temos outro lado do filo telefónico a, a Rochi Noua. Moi boa tarde, Rochi. Boa tarde, que tal? Benvida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Eh, moitísimas gracias, eh, ademais, felicitacións por o traballo que estás a facer recuperando esa cousa tradicional e extraordinária, eh, antiquísima, que son os farrumecos de Sobradelo, non? Efectivamente, sí, bueno, gratas a vos, antes de nada, por, por acollernos e, e darnos visibilidades, sin dúvidas. Bueno, O importante é que todos os nosos ointes, os galegos do Mediterráneo e os ointes e seguidores saiban que ese farrumecos de Sobradelo teñen unha ancestralidade importante e ao mesmo tempo non, non é calquera cousa. Ademais, esa expresión entroideira é fantástica, non? Efectivamente, sí, porque o, o farrumeco nos decían hai, hai uns días, non as das, das entrevistas que nos dixeron, decían, é así como a figura... A figura pobre non do do do dos celos ou do dos centroides Eu pu creo que non que todo o contrario sí, sí. pobre sí porque non o mellor o o otraxe. <coughs> Perdón, non, non vale tanto, sí. pero pero sí que por o menos é, é alma pura, non é, é, é a figura de, de subversión, de diversión e de y de todas as fedelladas que se poda imaginar que era a persoa. Un, un, un legado que estivo a piques de desaparecer, pero que gracias a teu, a teu labor ya a do, mellor a algún equipo que no que ti participa su, ou tes, a, a teu carón, que é importante que, que, que este... Que, que este actualizado xa quere decirse que esa documentación te a mellor conservala pero que se restaurou e confiocionaronse traxes moi antiquísimos, non? Si, sí, efectivamente eh, en este ha teñ familia sempre alemán entonces somos os primeiros en as primeiras un má ven irmáns, en eh, votar unha man e colaborar con todo con todo o que fa falta entonces si sí, eh, dentro do, do, de que había tempo que este de que este traxe estaba perdido e esta figura sí que é certo que na había unha memoria moi viva na aldea moi latente nas aldeas dos lados tamén eh, eh, e grazas a todo isto pois se pudo, pois, recuperar. É, é, recuperar é que hai que intentar que se xa protexida, non? Algo que, que, que, bueno, que os cativos seguro que tú na escola ah, transmites moi facilmente, e os cativos tamén se transmiten cousas que os seus maiores, os avós e ademais, tamén se axudan a, a recoller documentación, non? Sí, efectivamente, eu cando chega esta época de, de entroído, bueno, este ano foi así un pouco máis irregular debido a a minha voz, pero sí, sí o normal é, é ir por as escolas, por, por as escolas de cerca, dar as charlas neste ano, estou ademais dando aulas no, no centro do, do meu propio Concello, entón esta era a segunda charla que recibiron xa en Xaneiro, e afortunadamente, gratas a eso, conseguimos dúas cousas, unhas, ter máis persoas interesadas, máis rapaces, máis farrumecos novos, que viñeron este ano e outros efectivamente seguir aportando para ese saquiño, non, da da nosa cultura. Sobradoelo, sobreelo que, que que bueno, parece ser que aí é onde onde onde lle este a máxima documentación, pero que tamén ten moito que ver non sómente con, con esa expresión, digamos, popular, sino tamén con, con algo culinario, con algo de receitas eh, eh, eh, de degustación gastronómica, non? Bueno, eu creo que o Entroido como calquera outra festa galega eh vai relacionada íntimamente ca gastronomía. Sí, sí, no se concedería, ¿verdad? Eh é máis no rural, ¿no? Eu sempre digo que afortunadamente se mantivo máis o Entroido no no rural porque o Entroido era moi rural, ¿no? Uh -huh. Entón, claro, as tradicións da da comida dos fogóns, das das das receitas que facían as aboas, bisaboas, tataravoas, siguen pasando evidentemente de xeración en xeración e esa e eso foi o que nunca se eu por lo menos será aquí na na aldea eh sempre se seguiron mantendo os días de entroido, cas comidas de entroido típicas e demais, tanto que as rosetas, cas flores, cas orellas, cos cocidos evidentemente. Bueno, claro, remecé todo o que puiden nas redes e tamén no no no voso nuna nalguna páxina e tamén algunhas publicacións que se fixeron eh atopai algo que ten moito que ver precisamente coa gastronomía co co pon aí Quinteiro 12, que ten moito que ver non só mentes co, co, co esa gastronomía, tamén co co bebida, o licor café e algunha cousa máis, non? Si, sí, bueno, eh, Quinteiro 12 é eh, unha um una empresa galega que, que está situada en taragoña por la zona de la Coruña y sí. que este año nos dieñeron a, a visitar y eh. a verdad que pasamos muy bien con él él sí. sí que nos troyeron a súas bolachas saboresísimas e agardo que algún día nos teníamos una lata de dentrotróidas así tan bonito pero claro él conquistámoslo con un licor café eso sin duda era fue como un intercambio bastante justo entón indo por riba a miña mamá fai café, licor café, etén un poquillo de fama porque es verdad que está que está muy bo, en ton deixámos namorados, co cual entendo que viran máis veces e non só entreido. Sí, ou sea, licor café Madin Sobradello, non? Algo... Madin Sobradello pola, pola Toñita, pola Toñita, que xe de mérito dela, sin dúbida, sí, sí, sí. doce, doce acompañado precisamente con ese con ese resurdir porque eh, digamos que o licor café tamén eh, é algo que últimamente ven sendo un, unha bebida de, de, de axuda a, bueno, coller un pouco máis de folgos, non? Bueno, yo entendo que que no sei se se colle en máis folgos, a min me parece que nunca se marchou. <risa> Pero yo re una sensación de, non, e como, pois pues non sei, como como enlaza todo o mundo coñeixo xastres, pues, pois pues pois aquí o licor nunca se deixou de facer, eh, mm. eh e esas casas pois pues, non as casas da aldea nunca deixaron de facer afortunadamente licor, non? Pois a mellor hora si sí se perderon cousiñas como a matanza, Porque qué? A idade da xente vai sendo cada vez máis elevada pero eu creo que o que o beberaxe espiritual mm. que compre por resto do ano, ese non se perdeu é. Sí, bueno, eh, refirme a iso porque non é unha cousa industrial, que, que tamén hai, decir, o licor, café, non hai, pero o feito de saborear algo que se fai na casa, algo que con cariño e con a, con, con un amor de, especial que fan as maiores ou as, as nosos, nosos máis, como dixete ti hai un momentiño Toñi, non? Pois é. É, é algo diferente, algo que non... non? non ten nada que ver con esa industrialización que... Non, para nada, para nada, de feito, eso, nas mesas, nas mesas cando vamos, pois, recorrendo as distintas casas, cada quen quita o seu licor, aparte, pois, doutra cousa que poda haber, non? Entón, tú sabes, xa, veño eche a probar o licor teñita, veño probar sí. o licor María, o sea, si sí, sí é, é algo como, como bueno, moi típico, creo que non hai un entroido, despós podelo beber ou non pero eh, eu creo que non hai entroído sin que haxa, por o menos na zona dourense, verdade, que non haxa licor ou un en condición ou incluso aguarde en tiña de ervas sí. e con isto non quero potenciar eu, o alcohol eh, claro que non no, no. que se entenda simplemente que vai ligado exactamente, eu non, non, non falo precisamente de, de, de un consumo extra especial, bueno, pero eu feito o de degustar algo completamente algo senuíno e especial non e, como pode, como pode ser tamén as orellas ou, ou, ou as as xefilloeas que que fan na casa, que non teñen nada que ver coa pastelería, que tamén as fan ben, pero eh, ese eh, traballo mm, familiar que que que amosan eles é completamente diferente, non? Sí, eh e volvemos ao mismo, eu creo que é parte da festa, é ¿no? eh, parte do entroido podes mercar todo eso, por si sí. por seguramente te levaría moitísimo menos traballo, eh, tempo e económicamente pues por aí podes sair, ¿no? porque ao final leva tempo, e ¿no? aquí tamén as rosetas, as rosetas son moi típicas nosas desta de, sí, de sí. zona eh, pero non se trata de iso, sino se trata da elaboración en si sí mesmo sí. De, de estar colaborando nunha coziña de estar falando todos uns con outros e eh, despues sentarse, desa en ese sentido, sí, sí. bueno, pues eu creo que en todas las familias, eh, en a miña nunca se perdeu ese costume sí. de, de estar sentados, pues, tíos con con netos, abós y, y veci... demás, esas yeah. familias grandotas y bonitas. E veciños tamén que acompañan a verdad, ese cariño que lle ponen que, que, que tamén eh, ajuda a, a unha distensión extraordinaria ¿no? eh, eh, sí. por certo, que quería eche preguntar eh, eh, eh, o Farrumeco ten algo que ver co coa comunicación, ou somente se, se disfrace nada máis? Non entendo que queres decir coa da comunicación, o farrumeco é un ser totalmente calado. Por eso, por eso, por eso me refería, por eso me, a eso me refería. Sí, pues decir, si, o farrumeco si... non, non fala, o farrumeco é, é moi fedello, moi traste, eso. entón, eu creo que a única maneira que, que hai ¿no? de que mantengo Farrubeco para que para que ningue estén ahí atentos, eh, justamente poder seguir sendo siciloso, por si non leva campán, por eso non leva absolutamente nada, ¿no? sí, sí. sí que é certo que cando saímos así o día grande paramos a todo o resto da xente, pues pues vamos todos xuntos, vamos facendo trasnadas eh, e xa está, ¿no? Cando me pregunta a xente, no volveder sair, mais digo, sí, sí, saímos algún día, pero non decimos ni cando, ni como, ni onde. Es <risa> <É más risa> que posi... cando se facía era sobre todo de noite, ¿no? Para sí. facer esas trasnadas todas eh, eh, eh para facer o mal, non? Como decían eh unha expresión moi bonita que dixo aquí unha unha vecina, non sei o día, eh bueno, esta fui un veciño, ¿no? Que saían daquelas máis homes que que mulleres yes. eh non vou a descubrir a familia que é, ni moito menos, pero era moi gracioso porque porque dicho entramos ya a casa unha mullerinha que estaba en la sola e levaron yo fumeiro todo, non? Para comer todo ano. Entonces dixo, as veces facíamos tamén moito o mal. Si, si, si. Bueno, pero, pero é dicir, silandeiros pero que amosan precisamente unha, un, non é tam, tan, tanto un disfraz, sino unha exposición directa de algo para poder in, enganar a xente non saber quen que é o que está vestido, que é a persoa que participa, non? É que está aí. É, eu acórdome, na zona de, de Zeranova, ali, un covelas, nun, nun aldeíña que, onde estaba a miña aboa, eu non nacen ali, pero eu iba a, a, de cativo. E eu acórdome de que, que facían. Nesta época, concretamente, recolían os carros de, de, das persoas que estaban na, na, precisamente no patio, no, no adro da entrada, e levábanos a Eira. Pero de tal maneira que nalgúnha ocasión, algúnas persoas que estaban ali, pois... Pues, pues, deitábanse no, no carro para que eh, se si viñan pois non non por pois justamente o espírito dentro de pois pues, resulta que recordo dunha vez que os mozos for, foron tan silandeiros, tan especiais que levaron o carro coas mulleras de dormidas dentro <ríe> do carro a aireira <ríe> de ver que antes os carros chirriaban. Claro, claro, pero querer decir que, que forza tiñan entre estes mozos para levalos sí, sí, sí. para que non non chirriara, é decir que, que non non chirriara o carro, de verdade que extraordinario. Bueno, pois pues, cousas deste tipo, trasnadas desse tipo que non tiñan que, que non eran maldades fuertes, non? efectivamente, no eran maldades fortes, sinón eran máis máis que ben, máis que nada, pois pois eso, pequenas bromas, non? Sí. para para ter un pouquiño de, de sentido do humor. Desafortunadamente ese e, nos non podemos facer porque xa non hai carros na aldea. Claro. Que non hai vacas prácticamente sí, pero... entón, eh, si que é certo que o despoboamento do, do rural pois hai cousas que non, que non che permiten entón, temos que facer cousas como eu que sei, gabear por os balcóns, sí. eh, cambiar as plantas de sitio, sí. atrancar as rúas cos bancos e cousiñas, <risas> así, sí. decir, é, é dicir mudar, mudar de sitio a roupa que teñen colgada ¿no? cambiar de sí, sitio sí, incluso <risas> levar ya, acordamos o ano pasado que unha muller enfadarás moitísimo en Xunqueira porque cunha berza conseguíramos quitar y una sábana quedó muy bonita, un azor parecía casi a libertaria y era como do... bueno, señora, vamos a volver a dar esto es sí, sí, sí. una broma, tampoco es sí, un sí, brinquedo, sí. no, no me. Que no, no, todo, no, todo se perdona, esa sí, época también todo se perdona, no sí, sí, sí, sí, sí. no de feito, siempre digo, ¿no? Cuando ven a Xantaldear, intentamos que dê facer cartafes e cousiñas para que a gente este xa respetuosa, porque fío, claro. lago este unha aldea muy pequeñiña, con sí, sí. somos prácticamente 20 vecinos y eu sona persona más nova, e eu seguinte, unha vez que todo mundo se marcha, pois hai que facer unha limpeza, hai que volver colocar as cousas nos sitios, sí. porque bueno, lamentablemente esa a, a, somos moi pouquiña xente mai, eh, nova vivindo aquí, e eh, eh, non pode xente maior andar con estas cousas, entonces algo de concienciación tamén tamai que ter. Si, sí, bueno, o, o... Por darlle un poquinho de visibilidade O que aos nosos aintes saiban O ferromeco non ten unha característica especial É unha careta quizás blanca Ou máis ou menos E a vestimenta é a que un elixe Non ten, non ten eh, vestimenta especia, especifica Pois está estandarizado Para mi non é un disfraz É un traxe sí, sí, sí, Para sí. mi un disfraz son esas cousas que se mercan sí. Entón así que fixemos A hora de ter que recuperar esa figura pues Como foron evolucionando outras figuras Do do pues pois, como que sei, como os margalleiros as pantallas que non eran así tampouco originais ni moito menos Pues pois este paso igual unha vez de ter que recuperar queríamos que a identidade fora clara e como fixemos para que a identidade fora clara pues pois, marcamos unha máscara e unha máscara efectivamente blanca non comercial está feita ben grudo non es moldes especiais hai dos tamaños tamaño grande e tamaño pequeno é decir para, para cativaxe E para os adultos, eh, por sorte, todo o que se falla máu non xa é nunca nada igual. Por lo tanto, non hai unha máscara idéntica e logo estas máscaras se van amoldando a cara de quen da persona que aporta. Por lo tanto, poderemos ver 50 farmacos que somos os que somos este ano e ninguna máscara se repita. A parte leva, por exemplo, un, un pano, un pano portugués, eso sí, cada un escolla escolas cores que, que máis lle gusten, pero quero dicir isto común a máscara e o pano portugués independentemente do color, igual que unha capa, unha capa que leva pois moitos lazos, uh -huh. non? Daqueles os lazos, lazos pois, entendemos que serían incluso pois farrapiños, non? Ah. De, De, de, pues de roupa e incluso algún que outro lazo, evidentemente, e logo por dentro si sí, eh, supostamente teñamos que ir con roupa bella, pero non necesariamente bello, que é moi estrafalaria, mm. con moito colorido e que, que, bueno, que chama atención, non? Parte levamos siempre saias vestidos por encima deles mándiles, e eh, podemos levar toquillas, eh, tocas. Mm. E alguna representación ou algún avalo, quer decir, alguna, alguna, algún collar ou algún... Sí, sí, sí, na, levamos normalmente colgados do peito. Mm. Levamos, pois ben, un colar de castañas, que ah. no temos xa na época de santos, un colar de bugallos, ou podemos levar tamén allos, e incluso cebolas. Igual que nas mans, non, non temos ningún tipo de de pois, nin de fusta nin de, nin de nada o que levamos nas mans normalmente son tojos uh -huh. e estas berzas así. E outra cousa máis que eu vin tamén na na, na, na, vosa, na vosa tamén, algo que ten que ver cos mecos, unha, unha, unha especie de boneco que, que colocades en algún sitio determinado, non? Si, sí, efectivamente, eu creo que non hai entroido que non haxa mecos e os ferromecos facían moitos mecos entónse, eso é eh, algo que, que se sigue repetindo cada ano non é que teñamos unha colga eh, esencial do, do meco pero sí que hai un montón de mecos, mecas, mequiños mm. repartidos por toda a aldea que, de feito, é como unha visita moi bonita é dicir, fora, fora do entroido, antes do entroido cando, cando estemos <coughs> porque eles están colocados pola aldea adiante Teñen nombre y apelidos eh. Ajá pois bueno. vamos cambiando, então é como unha pequena ruta que ademais se si, se si queres, pois, pues, pasar unha tarde, de bo tempo, pois pues, poder facer sin problema ningun. Agradecémosche a conversa e a, a dedicación que nos prestaches, de verdade que che eh, enviámosche muitísimo agarimo, eh, desexamos que siga tendo moito éxito nesse traballo de recuperación extraordinario. Mm, non te molestamos máis eh de te moléstas. Muit, muitísimas grazas por participar con nos Nosotros, neste noso pequeno Información a todos os ointes Grazas, grazas a vos Sobre todo polos azos Moitas grazas, ata, no, ata outro momento Ata outro momento Pensas que en rádio tot está dit? Creus que res et sorprendrá? Cada di xous donem resposta a aquestes preguntes. Cada di de 10 a 12 de la nit i sempre en directe. I plena música, paraules i aquest calcom més que busques i necessites. anos amb tu Galegos no baixe Baixamos a música para recibir a Bruno Rúa. Bruno é antropólogo, por lo tanto, con él vamos a celebrar o Día da Antropología e seguro que aprenderemos algo máis, moito, con respecto ao seu traballo de recollida de, de grande importancia relacionada precisamente coa co antropología, pero tamén con o patrimonio galego. Moi boa tarde, Bruno. Ola, boa tarde, Xulio, que tal? Benvido, moitísimas grazas por atendernos eh, Por a parte que eixo tota, felicitacións Porque ti como antropólogo tamén Tes eh, moito que ver co, Con este día da antropoloxía Bueno, pois pues mira eh, Xa que se celebra, celebra o día da antropoloxía pues, eh, Quero romper un alance a favor desta, deste oficio, desta profesión Ou desta liña de investigación porque moitas veces parece que se ten esquecida. Mm. Sen embargo, sempre foi un complemento perfecto para, para os estudios históricos, a arqueoloxía. Eh, creo que aportamos un punto de vista un tanto diferente, pero quizás máis cercano a cultura eh, popular, a cultura da xente por iso por me gusta tanto e por iso me gusto sempre eh, estudiar nessa liña Pois, eu comentaba xa, ben que pechado o feito de que hoxe celebrase precisamente dice que o terceiro xoves de, de febreiro de cada ano celebrase unha fecha sinalada porque a Asociación Americana de Antropología dedicou-se dedicou a recoñecer precisamente e compartir este fascinando mundo do estudio Amiga. científico da humanidade entonces nos, pois é unha coincidencia e unha casualidade pero en realidade nos eh, tiamos pensado falar contigo precisamente para eso, para que nos axudes a coñecer moitísimas cousas que ti tes eh, recollido en eh, al, algunhas no libro en outras publicadas, non? Eh, mm, agradecerche moitísimo que estees con nosoutros, e, eh, bueno, vamos a comenzar a a coñecer cousas que, que, tí, que tí. Primero, ese libro publicado que ao mellor ainda pode ainda se pode atopar en algunha librería ou pedirla a algun alguna preso... o, no sei sé, algun editorial, non? Mm, bueno, eh, sería máis fácil pedir moi min directamente porque a estas alturas a tirada que tiña já está agotada. Vaya. De todas formas, de, de todas formas si sí, se poderán pedir porque vou pedindo máis eh, vale. non habr, non habría problema. Porque se poñeron contacto can... contigo, non? Con Bruno. Vale. Sí, vale, sí, sí, vale comigo vale. directamente eh, sin problema, vale, vale, vale, O caso que este libro en realidade eh, é unha parte eh unha Una parte do que en principio no no non iba a facer, pero al mm. final fixen. Explícame. Sí. Eh, fai moitos anos xa, no 2000, bueno, tantos tanto, non, bueno, por moitos anos, no 2007, te mm. publiquei un libriño eh, pequeno que se chamaba Guiar quiroseca do Alto Tâmega. Ah. A miña pretensión non era máis que seguir os pasos de Tawada e Chivite, eh, que claro, un, un gran investigador da, da zona do Tamera, da zona de Berín, un grande, sí, sí. Recorrer os lugares donde ele estuvera e consignar cousas que o mellor pues, non se viran no seu momento, non estaban catalogadas, pero simplemente por, por puro ocio, quiero decir, tampouco estaba metido en ese momento en esas cousas. Pero a verdad que me... Esto, em, em, o libro publico en 2007, empezar empecéis sobre 2005, aproximadamente 2004, 2005. Uh -huh. Que ocurrido que pasando por todos e cada un dos lugares de que lo, que estaba archivitecito, citar en os libros, terminas pasando por moitos outros. Entonces, uh -huh. claro, quando paso pa por as aldeas, sobre todo, eh, bueno, poduche decir o adianto che que eu xelecter como antropólogo antes de eso pienso que a necesidad de nombre de yoga fue a partir de ese momento eh, simplemente por ocio, no sí sí eh, iba parando en aldeas que coñecía de nome, o simplemente pasaba por ellas pero nunca paras uh -huh. entonces eh, al mismo tempo que iba buscando esos lugares de taada chivite eh, iba parando en esas aldeas e ibas xa, di, directamente fotografiando de manera completa casi catalogando ellas de arriba a abajo todas as casas o to... eh, mismo tempo, era curioso porque cuando intentas a sacar fotos en una aldea as aldeas teñen moi poquinha xente a xente pregúntase por qué non? entonces sí. unha das preguntas que máis me dito hasta ahora era se si eu era do catastro claro. por si acaso, non? Foto... Dime? por si acaso, a ver se si ibas a recoller, non? Algún... exactamente, entón, claro, eu, Algún claro sacaba fotos das casas a xente sí. culler bueno, pues, sí, sí. o caso que lóxicamente, pues, eh, sacaba do, do erro, non, non hai que un visitante, un turista gustame ver estas cousas eh, Uh -huh. eh, e inmediatamente facíanche outra pregunta eh, Digo xa isto porque é un, un protocolo Social moi interesante nas aldeas uh -huh. No momento que xa ven Que non estás Que non eres unha persona interesada sí. Pregúntate tú de que ves ento ah Porque é pregu unha pregunta universal no? eh, ya, De, de, de onde eres Por que ves por aí aquí que, que, claro, que claro. Pas, no? pues, claro Na, na miña comarca resulte moi fácil porque Entonces decía, bueno, pues son de Medeiros, ¿sabes? Y sí, bueno, pues al final siempre salía sí. que eu estubera na con un de Medeiros que se casou non sei onde, non sei quando, tal, conozcelo. Sí, sí, sí. Onde veces no lo conocía. Uh -huh. Pero eu decía que sí. Ah. Porque porque também había maneira de que a gente baixaguarde. Con geniar, ¿sí? sí, sí, sí. Eh, e claro, como habían claramente que eu ali simplemente iba por, por pasar un rato, por dar un paseo y tal, pues a gente abríase. Uh -huh. Entonces, claro, entre unas cosas y otras, como a mí me gusta falar hablar de gente mayor. Eh, empezaba yo a contar o mellor algunha lenda do meu poblo, Alguna historia ou de, de, de, de despois eles engranaban e empezaban a, a contarme todas todo o que les sabía. Era curioso porque terminabas falando con un, pues falando con un e terminabas reuntando mellora metade do poblo arredor. Claro. Eh, un desdeciendo cien doutro, no, que non era así, que no bueno, final era unha discusión amistosa. Si. Sí. Pero eu ali como espectador de verdade, eu digo que aprendi moitísimo e recoller documentación, lóxicamente claro, claro, claro, claro é, é decir, eu sí, empecé sí. a gravar empecé a escribir, empecé a eh, claro, todo eso eh, empezou-me a dar un punto de vista tamén completamente diferente da miña terra uh -huh. de tal maneira que o que dicen foi mira, eu esto vou te contar así por un pouco por, por encima ¿no? eu con doce anos eh, precisamente con doce anos, en sexto de GB foi quando empezó a ensinanza en galego en Galicia ah Estuvemos tuvimos un profesor eh Xambiento que empezaba precisamente a dar clases ese ano, non. Uh -huh. E foi, eh, bueno, era era noviño, era un un dinámico, era moi un, moita forza, eh moitísimas das cousas que el contaba a min quedaban sem gravadas. Las de conta que claro, nesse momento tiña 12 anos, era unha esponxa. Eh uh -huh. unha vez dixo unha cousa que me quedou grabada para sempre, que foi que otero Pedrallo, que uh -huh. además de escritor eh, e investigador e todos era un xeógrafo sí, extraordinario, sí, sí, sí, Dicíase, dicíase del que él recorrerá as 37.000 aldeas. <risa> sí, sí. non atopei un documento que me certificara que efectivamente recorreu, pero sabendo como era outro pedrayo Dois touxos de, de realidade. O claro. caso é que quando como eso tiña na cabeza deixa de joder, no, pois pues, o mellor non me dá vida para pa visitar as 37.000 aldeas de Galicia, pero por menos as 200 aldeas da miña comarca seguro que me dá tempo. Mhm. Uh -huh. Entonces o que empezó un pouco como ocio, eh, convertiu se nun, nun hábito. Muy ben, muy ben. Entonces empecé a facer un catálogo completo, digo, eh, intentei que fuera o máis completo posible, tanto das 197 aldeas da comarca de Dotámega, tamén Támed. vais os seus forreiros, es decir, uh -huh. eu podi dicir que, hombre, despois desse libro editei outro que era dos, dos petrólifos de, de do Alto Támega que pasamos de ter 27 catalogados, agora mesmo temos 350. Casi nada, casi nada. Claro, eh, involucrei a xente que de entrada non sabía ou non non coñecía esas cousas, involucrei a xente das aldeas a buscar este tipo de pedras, por exemplo, para pa avisar, para que estaban aí. Eh, decir dicir, non, non, non quero botarme flores, pero... Y cuando botas una, una pedriña a rodar por montabaixo, es posible que empiecen a rodar otras piedras, ¿sabes? Entonces uh -huh, eso costumbre. Uh -huh. Bueno, pues eh, todo eso fue me levando a hacer un catálogo completo de todas esas aldeas da da, da do uh -huh. De de feito incluso inventei un nome que no existió nunca, porque digamos que eran varias tribus, a tribo dos Tamagali, ¿Eh? a tribo dos dos do Tâmega, do, do, do, do do sí. eh, era una parte do que a actual comarca, ¿no? Uh -huh. Pero Para inventarme un nome que englobara todas as terras, pois pues intentei o país dos Tamagani, a Tamagania. Uh, uh, uh, Entonces este dicho me lleo a ese a, a libro que saquéi despois falando de aldea en aldea, as aldeas da Tamagania. Pero ¿qué que ocorreu? Que quando fiz unha segunda edición desse libro, Un libro moi moi moi moi solicitado, no. Eh, resulta que eh, quixen completar un pouquiño cunha visión un pouco máis alá das rayas, tanto da de Portugal como como a do resto intentando ofrecer a visión das aldeas lindantes da comarca. Mm. Sí, pero, claro, Eso foi un, bueno decir entre comillas, un error. Porque claro, de repente poste a mirar as 10 12 aldeas que lindan por este por este concello, por a parte de Baltar con Cualedro, por exemplo. Sí. En on ver as outras aldeas que non lindan, pero que, que están aí ao lado, eso era o error. Entonces dicen, bueno, pues entonces habrá que ver las. Entonces, de repente completei Baltar E despois empecé con Tras Miras E completei o Concello de Miras okay. Pero claro, despois estaba un pouco máis ali xa reao Xe Vilar de Barrio, que, que, que coñeto ben E dixo, pero como vou quedar sin fotografías sí. Bueno, e <risos> ao, final, ao final Completei os 11 Concello da Línea Son tres pentas seis aldeas Que foi no que desembocou este libro De Aldeas da Línea Alta que, que eu que acabo de publicar Que, que fixen máis ou menos algo como que fixen a Tamagania no, Quitáis non tan completo, non tuve tanto tempo Pero si sí Intentou ser, eh, ir máis alá De feito, eh o próximo mes, eh se eu se rematei, vou completar, digamos, a visión do cuadrante sureste de toda a provincia de Ourense con outro libro, son as aldeas de Viana, Vilariño e As Queiras, que serían os concellos de Agudiña, Mezquita, Viana e Vilarinho de Conso. Digamos que eh, con con estos tres libros estou observando unas 750 aldeas, do que o sur de Galicia un bloque bastante compacto de, de, de, de culturas, de tradiciós, dote conta que neste cuadrante eh, conservase a maior parte dos entroidos tradicionais de Galicia, eh, conservase unha un, visión do mundo bastante particular pola raya con Portugal. Eh, esta zona de montaña máis dura de Galicia que a zona da segunda eira, é decir, Pena Trevinca, uh -huh. eh, Manzaneda, eh, Edreira... É uh -huh. uh -huh. decir, é un lugar... Dentro da, dun, dentro da propia Galicia é un finisterre dentro da Galicia, un finisterre interior. Un sitio que quedou sempre moi ao mar cendo as grandes vías de comunicación, sí. do tren, e que por eso mesmo tamén conservou moitos detalles culturais, antropolóxicos, que realmente merecen a pena. E ademais, eh, con esto remato a disertación, que se non me alargase moito, eh, a miña intención última non é solamente amosar aldea por aldea, que tamén, sino en guardar a memoria de todas estas pequenas aldeas que desgraciadamente en cuestión de 4 telediarios van a desaparecer. la maior parte de destas aldeas estamos falando que teñen una media de unos 20-25 habitantes, moitas delas incluso menos. Es eh, decir, hai moitas delas que están desgraciadamente condenadas a desaparición. Mm. en no futuro eh, pues, virán arqueólogos e virán historiadores se dirán moitísimas cousas, e eh, eh, menos mal que os hai. Pero, pero, pero a visión antropolóxica o que aporta é algo máis eh, explícome, non algo mellor sino algo máis eh, mm. cando ti entras nunha aldea abandonada tu ves unha serie de moreas de pedras casas, unha capela un, o que sexa. xa mm. eh, quizáis desde o punto de vista estructural o único que ves son eso, son pedras non pedras, estructuras, mm. unha casa esta falta de hotelado, este indotén a capela se conserva non se conserva pero o antropólogo ve algo máis, o antropólogo ve que detrás desas pedras existiron xeracións de persoas que que reduciron o seu universo a ese lugar. Sí. Entonces nese universo tiveron todas as emocións da vida, que naceron, viviron, casaronse, morreron, sufriron, riron, bailaron, sufriron outra, outra vez e E todas esas vidas siaron alrededor de ese lugar que ahora no te en esos lugares o mayor no pasaron grandes feitos históricos como para que os recorden los grandes libros sin embargo tuvieron historia tuvieron emocioness y esas pedras siguen cargando todas esas emociones ahí gente que estén arruinadas entonces a mí pretensión era guardar a memoria de que hubo una asiente anónima que vivió en esas pedras y que merecen un respeto en cuestión por lo menos a nivel cultural y O a nivel... Bueno, pues ...a nivel incluso humano... ...humano exactamente... Sí, ...como sí, como sí. digo de, de, de memoria... ...gustaríamos claro. que se agarrara esa, esa memoria precisamente para que... Mm. ...en el futuro... ...teníamos a qué agarrarnos... Claro. ...no sé si me explico bien pero... Sí. ...digamos que, que que mirando caro futuro non perder as raíces, eh, por iso mesmo quixen facer, era unha das grandes intencións deste libro. Noraboa, felicitacións e parabéns, os, os interesados ponen en contacto contigo, ou a, ou teñen unha editorial especial para poder... No, eh, en realidad, a maior parte dos libros que, que saco adiante, como son de investigación, son autoedición, porque autoedición, vale, vale. salvo, salvo a xente me conoce a nivel investigación e todo eso ¿Qué? e o e, e veciños un pouco máis vale. pouca xente pode estar máis ala interesada, así que muy, muy pois quando se vai coñecendo así, pero bueno. Bueno, entonces hai unha páxina ou hai un sitio onde poden poñerse en contacto contigo directamente ou, ou ou solamente ou hai nas redes aparece o teu nome? Eu penso que pola redes sería máis fácil, por exemplo no Tamaganirúa. Vale. Vale, e vale. eh, a través de eso eh, vamos, simplemente por mes, señor que sea, pues eh, muy... de feito teño teño moitos outros libros, o que pasa que bueno, que digo, a maior parte son unha colección de de, de, de de catálogo de patrimonial vale. de toda a zona do, do Totamela. Un, unha cousa que é importantísima, é decir, as construcións galegas tradicionais antropolóxicas, é decir, que, que teñen un patrimonio que é un patrimonio ó, de serie, porque algunhas casas seguro que hasta teñen restos romanos, non? Fu. De todo. Eu que... teño atopado incluso un resto de de, de, de cortados estaba una peneda donde cortaron claro, claro. eh pusieron a la pared de pa, pa, por, eh. de repente ves algo normalmente deberías ver sí, pues sí. un una piedra del un monte pero no te lo alicas a casa, eh. sí, claro. me, sí sí date cuenta que por ejemplo en los últimos años le van a bueno le vamos atopado entre un grupo de gente grande Eh, aras, eh, lá, lápidas mortuarias romanas, ah. eh, pff, bueno, sí, sí, sí. miliarios... Eh, date conta que a xente, o tema da reciclase eh, non é algo novo, non é algo novo. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente, se si había unha pedra cortada ben feita, sí. iba a ser máis fácil collela, sí. que non era canteira cortada. Entón, eh, sabemos perfectamente que hai certos lugares quentes onde cada dos por tres están aparecendo cousas, e sí. eso simplemente quere decir que hay, que existe a cercanía ou a solapación mm. de población tras población, a nivel histórico, e que por debaixo pues, hai moitos restos que ainda están por descubrir. lógicamente claro. lóxicamente a xente non lle dá da importancia, date conta que hai 200 anos, por exemplo, construía unha casa en castrelo do Val, sí. e por dentro, donde, donde, donde metían a facenda, había un área dedicada a Diana, nada menos. Sí. Bueno, pues resulta que no se descubrió más que nada porque había como 60 centímetros de esterco. Sí, sí. Tapando a pedra claro, claro. É imposible que se vira oh, sí. Un día de repente, alguén se le ocurre limpiar Le dice, coño, mira, hai que unhas letras sí, sí, sí. Ou, no. por exemplo, unha pía por os porcos que, que era precisamente unha un, un, un enterramento <risa> Anterior Ah, de decir, sí, sí. bueno, desas tamén Cada leito Salto medieval sí, sí, sí. Incluso pías, incluso pías eh, de Bautismais, sí. románicas sí, claro, Están facendo de bebedeiro papitas Eso lo que pasa que es verdad que nos pode sorprender porque a nivel bueno, a, a día de hoy, si pois pues, o concepto que temos de conservación lógicamente é algo novo, é algo de como cuantas décadas e aí estamos neso, ¿no? Sí. que nos pode sorprender ver unha cousa tan valiosa pois pues, facendo eh, un uso tan banal, así, ¿no? sí, sí, sí. Sin embargo, é é o normal. Eh tamén che digo unha cousa, gracias a ese tipo de cousas lévanse conservado moitas pezas de moito valor. Sí, de eh... outra maneira estarían escachifadas, enterradas en algún lado, eh esquecidas completamente, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. vamos a a dálle un, un voto de confianza a toda esta xente da, da das aldeas Antigues. que conservou esas cousas sin saber sí. o que eran. É que, gracias a eles, temos moito, moito moito que temos agora e moito por descubrir Claro, unha unha preciosidade que te ibas descubrindo pouco a pouco e que quedas sorprendidísimo e, ademais, despois, quedalo, deixalo catalogalo ou, polo menos, fotorrafíalo para que quede aí para a posteridade A verdade é que seguro que te topas con, con, con curiosidades extraordinarias e Por esa zona que, que que te comentaches tan importante que, por exemplo, hai os Montes do Inbornadoiro e, ademais, para Cavalo ou Prado Remisquedo, qualquer cualquier o sitio desde de que, que parece que antes estaban tan pouco comunicados e que tiñen pois pues, verdadeiras xoyas, non en algunhas delas, non? Si, sí, date conta que claro, o, o mundo en pequeno tamén ten as súas divisións, ¿no? uh -huh. non? Entonces, non mira mesmo as as de de Chaire ou as pobacións de Val, con que, que as pobacións de, de de montaña, sobre sí. todo as que me estás citando que son xa casi Eh, terminaáis decirlo por detrás de la sola que serra sí es eh, curioso es verdad son sitios que quedaron muy muy ados hasta embargo sí. sin embargo a mayor parte de esas aldeas pegadas a serras normalmente eran las aldeas más ricas no sé momento uh -huh. porque a, digamos que solamente o, o territorio tan grande que ti uh -huh. daba es pater una cabana gandeira muy grande uh -huh. eh, realmente eh, pues, podéis citar lugares de Vilaño de Conso ou da Mezquita, mm. eh, que se crearon grandes capitais. De, de feito, é donde se concentran os grandes pazos, claro. eh, incluso torres medievales e claro, cosas. Sí, eh, sí, sí. O lugar teña... O voabase sea, por unha razón, non, non simplemente porque se non houber espacio en outros lugares. Sabes? Sí, sí, sí. Moitas veces, de feito, a xente que vivía nos vales, mm. eh, en realidade, eh, non é que foran máis pobres, pero, ainda que teñan unha economía máis de, diversificada, non se concentraban grandes capitais. Uh -huh. Estaba todo, un, digamos, un pouco máis repartido. Sin embargo, na montaña era diferente, era sí. había que que que traballaba moito, decir, terminaba portendo, por ter moito moita vaca, moita ovedo tal, terminaba ganando, de diiro. De feito, eh hai cousas esquecidas, precisamente en todas esas serras, existiron eh, hasta ata fai 60, 70 anos, ou tén anos, grandes feiras gandeiras que te eh, mm. tiene muito que ver ca a claro. Entonces, se ao mellor unha vez o ano, a dixuntábanse vaquerías de todos os lados, se mellor xuntábanse 10.000 cabezas de ganado, eh, Contratantes contra antes, conta por claro. que por desde as terras, digamos que se distribuía moi ben por resto de Galicia e para Castela, pues toda esa to, toda toda esa ganadería. Entonces, claro. eh, era un pasado, pasa que claro, todo esto eh tes que, tes que fiarte de um, varias cousas, unha ametrotoponimia, non? Buscar sí. lugares tenia relación con mercados, con feiras, con no sé qué, eh, coa tradición oral, es decir, aquilo que recorda a xente, porque a xente date conta que ainda que teña pasado mellor que en anos dun, dun feito, eh, os interesados valles pasando de tradición oral, es decir, valles claro. pasando de de de, de pais a fillos. Sí. E despois documentación. A documentación non se existe pero eh, é importantísimo sobre todo pa, para basar un pouco o que poidas afirmar, sabes, non sí, solamente vale claro. a la tradición oral, claro, se non hai restos Eh, temos un problema, que habría unha cuarta vía de coñecemento que seria a investigación arqueolóxica claro. claro eso necesita moito dinheiro, necesita moito tempo e non sempre simplemente exactamente, inversión patrimonial como, como por así decirlo, é decir que o patrimonio debería poñer máis interese para para que eso se poidera levar adiante outra cosa que tamén ti seguro que, que recolles eh, nomes eh, eh, digamos, nomes patrimoniais e nomes que que, que que están esquecidos e que por lo menos algunos deles son especiais tamén, non? A ver, aí, aí hai un tema moi grande eh, que é a microtoponímia Os nomes dos lugares eso, eso, eh, eso, eso, Que ocorre? Os nomes dos lugares son todos eh, en, todos en realidad representan a historia dese lugar uh -huh. la, A maior parte dos nomes non se escuxeron por casualidade non Chegou un home ali e dixo ah, esto volle chamar tá. Non, es decir, Ten que ver pues, tal, con, con, con algunha característica do terreno con algún feito que aconteceu aí é cun detalle moi particular, que a retranca ou humor da gente. Eh, moitísimos nomes, igual que os motes das das familias, igual que as formas alcumes de de, de personas, persoas, mm. veñen vindo de alguna broma, de alguna de algunha brincadeira que tiveron entre eles claro. e que quedou. Por claro. que? Porque o, co humor que eran sen melloras cousas. Claro. Tamén tamén co drama, é verdade. Si, sí, si, sí, si. Pero sí. por exemplo, eu teño un eu teño un exemplo moi bonito dun, dun home que me estaba ensinando nunha aldea que se chama Silva, no, no Concello do Rioso, eh, había unha curva no camiño, mm. e o señor da, que me estaba enseñando así os nomes dos lugares e todo, me mira, este é a revolta donde se perdeu a vaca. Ah. É un momento que dí, está me contando unha historia. Sí. Perdón, díxeme, o nome é así, sí, sí. eh? o a revolta donde se perdeu a vaca. Eh, eh, digo yo, pero vostedes conllecevos no, no, no me vende de moi atrás non no sei sé nin era o xe, nin donde perdeu a vaca nin se atopou de novo, pero sei o que lle chaman a revolta Ande, sí, claro, sí. eso é es un exemplo perfecto do que a historia deses lugares claro, e sí, sí, sí, eh, sí. eh, vai quedando, que ocorre a día de hoxe eh, temos un problema moi grave que que esos nomes siguen existindo, cada sí. vez que da menos xente que os lembra, eh, desaparecen, claro, claro. pero o, o abandono do campo, o abandono do monte que digamos que iguala las mm, terras. Llega claro. un punto donde despista incluso los propios conocedores del lugar. Yo sí. me este claro, llegaba a sitios y dice, "Oh, ya facía 30 años que no venía por aquí, hasta o sí. todo hecho de silva", no sé decir exactamente dónde empezaba este sitio con con otro, no sé qué. Sí, sí. Claro, despistamos porque o monte, o sea, la naturaleza digamos que recuperó un espacio sí. que antiguamente era de él, sí. pero que durante casi dos mil años esta chamata civilización agraria de de, de que do, do, do noroeste eh cubriu, humanizou. Si sí. ahora, o perder esa, esa pegada humanizadora, eh tamén se perden hm mmm, pérdense os sentidos deses nomes e ao mesmo tempo a memoria dos mesmos. Claro. Entonces contai un hai un rapá na zona do de especialmente de... dos ríos. Si. Sí. para a universidade, da de... Universidade de Santiago. Dice. va recollido nos últimos 20 anos aproximadamente nun área reducida de uns 400 km2, que non é sí. moito, son como tres concellos, te... máis de 25.000 microtopónimos. Carai. Bueno, temos, temos que despedirte porque a, veñen sin os sinais horarios. Agradecemos-te Muitísimas grazas, Bruno. Continuaremos o, o, a comunicación contigo nun outro momento, vale? Pois, pues, canto, que irades. Moitísimas gracias a vos por invitarme. Hasta outro momento. Adeus.